ЧАСТИНА ТРЕТЯ Слава живому, який не вмирає. Тисяча й одна ніч. Розділ 27 Хоча на середині здобув довіру, і ласку і став його найближчим радником у всіх справах. Хоча на середині вирішував і підписував, а великий візербахтьяр тільки прикладав мідну різблену печатку. «О, та що ж це діється у нашій державі?» Подумки вигукував він, читаючи укази і про скосування податків, про безкоштовне користування дорогами і мостами, і про зменшення базарного збору. Адже так можна й зовсім розоритись? Цей новий мудрець, хай прогніють наскрізь його нутрищі, зруйнував за один тиждень усе, на чим я трудився понад десять років. Якось Бахтіяр наважився доповісти про свої сумніви і мірові. Той відповів, що знаєш ти нікчемний, і що розумієш? Ми самі не менш за тебе сумуємо через ті укази, що спустошують нашу казну. Але що можемо ми вдіяти, якщо так повелівають зірки? Втішся, Бахтіяре, це на короткий час, поки зірки не стануть у сприятливе поєднання. Поясни йому гусейного слія. Хоча Насрідін відвів великого візиря в бік, посадовив на подушки і довго пояснював, чому додатковий податок на ковалів, мідників і зброярів слід негайно скасувати. «Зірки Аля-Ва в сузір'ї Діви і Аль-Бальда в сузір'ї Стрільця протистоять зіркам Сад-Була в сузір'ї Водолія», говорив Хоча Насрідін. «Ти розумієш, у шановний і найясніший візирю, вони протистоять і далекі від поєднання. «Ну і що ж, як вони протистоять?» – заперечив Бахтіяр. «Вони і раніше протистояли, та це, однак, ані трохи не заважало нам справно стягувати податки». «Але ж ти забув про зірку Акдабаран у Сузір'ї Вола», – вигукнув хоча на середін. «О, візирю, подивися на небо, і ти переконаєшся». «Навіщо мені дивитися на небо?» відповів пертий візір. «Моя справа – стежити за збереженням і примноженням казни. Я бачу, що з того дня, як ти з'явився в палаці, доходи нашої скарбниці зменшилися і приплив податків скоротився. Наразі саме підійшов термін стягнення податків з міських ремісників. Поясни мені, чому це ми не можемо їх стягувати?» «Як чому?» – вигукнув ходжа насередєн. «Та я ж цілу годину тлумачу тобі про це». «Невже ти тепер не зрозумів, що на кожен із дванадцяти знаків зодіаку припадають два стояння місяці з однією третиною?» «Але ж я мушу стягнути податки!» – знову перервав візер. «Ти розумієш? Податки!» «Зачекай!» – зупинив Йохо на середині. «Я ще не пояснив тобі, що Сузір'я Аль Сурия і вісім зірок Анна Ємі Тут, хоча Середін вдався в такі туманні і багатослівні пояснення, що в голові у великого візиря заголо, а в очах потемніло. Він підвівся і вийшов, хитаючись. А хоча насередін обернувся до Йміра. О, повелителю! Старість хоча і вкрила сріблом його голову, та збагатила її лише ззовні, не перетворивши на золото те, що знаходиться всередині голови. Він не зміг вмістити в себе мою мудрість. Він нічого не зрозумів, повелителю. О, якби в нього була хоча б тисячна частка того розуму, який має великий імір, що затьмарює навіть стародавніх мудреців. Імір милостиво і самовдоволено посміхнувся. Усі ці дні Ходжана середін, дуже старано прищеплював йому думку про його незрівнянну мудрість, і у своєму намірі досяг повного успіху. І тепер, коли він доводив, що Сімірові, той слухав із глибокодумним виглядом і не заперечував, побоючись виявити справжню глибину свого розуму. Наступного дня Бахтіар говорив у колі придворних. «Новий мудрець, цей самий гусейн Гусляя, розорить нас усіх. Усі ми збагачуємося тільки під час стягнення податків» коли нам дається зачерпнути з великої повноводної річки, що тече до скарбниці, і міра. І ось прийшов нам час зачерпнути, та цей гусейн гуслія заважає. Він посилається на розташування зірок, але коли хто чув, щоб зірки, керовані Алахом, розташовувалися б на шкоду знатним і шляхетним людям, сприяючи водночас якимось жалюгідним ремісникам» котрі, я певен, безсоромно прожирають зараз свій заробіток, замість того, щоб віддати його нам. Коли і хто чув про таке розташування зірок? Про це не сказано в жодній книзі, тому що така книга, якби навіть і з'явилась, то була б негайно спалена, а людина, яка її склала, була б проклята і страчена, як найзатятіший богохульник, єретик і лиходій». Придворні мовчали, ще не знаючи, на чий бік їм вигідніше стати – на бік Бахтіяра чи нового мудреця. «Уже тепер приплив податків зменшується з кожним днем», – бив далі Бахтіяр, «і недалекий той час, коли зубожіє скарбниця, і ми, наближені до Іміра, розоремося, і навіть парчевих халатів надіти не зможемо, замість них будемо носити прості та грубі». І замість двадцяти дружин задовольнятимемося лише двома. І замість срібних блюд нам подадуть глиняні. А замість ніжного молодого баранця ми покладемо у плов жорстку яловичину, придатну лише для собак і ремісників. Ось що готує нам новий мудрець Гусейн Гуслія, і той, хто цього не бачить, той сліпий і горе йому. Так він говорив прагнучи підбурити придворних проти нового мудреця. Марні були його зусилля. Гусейн Гуслия дедалі більше підносився в очах Еміра. Особливо ж візначився він у день вихваляння. За стародавнім звичаєм усі візирі, вельможі, мудреці поети щомісяця змагалися перед Еміром у найкращому його вихвалянні. Переможцеві видавалася нагорода. Усі висловили свої похвали, але імір залишився незадоволений. «Те саме ви говорили нам і минулого разу», – сказав він, – «і ми вважаємо, що ви не досить ревні у славослов'ї. Ви не бажаєте утруднювати свій розум, але ми примусимо вас потрудитися сьогодні. Ми будемо вас запитувати, а ви мусите відповідати, поєднуючи у своїх відповідях вихваляння з правдоподібністю». Емір запитав, «Якщо ми, великий Емір Бухарський, згідно з вашим твердженням, могутній і переможний, то чому правителі суміжних мусульманських країн дотепер не прислали до нас своїх послів із багатими дарунками і з виявленням своєї повної покірності нашій непереборній владі? Ми чекаємо ваших відповідей на це запитання». Придворні зовсім розгубились. Вони бурмотіли щось невиразне, всіляко намагаючись ухилитися від прямої відповіді. Один тільки ходжа на середін зберігав впевнений спокій. Коли черга дійшла до нього, він сказав, «Нехай удостоїться мої жалюгідні слова уваги великого Еміра. На запитання нашого владики відповісти легко». Усі інші государі, які правлять у сусідніх країнах, відчувають постійний страх і трепет перед всемогутністю нашого владики, і міркують вони так. Якщо надійшлимо ми великому славному і могутньому імірові Бухарському багаті дарунки, то він подумає, що земля наша дуже багата, і спокусившись, прийде своїм військом і забере нашу землю. Якщо ж навпаки, ми надійшлимо йому дарунки бідні, то він образиться і також пошле на нас своє військо. Він, мір бухарський, великий, славний і могутній, і краще за все, не нагадувати йому про наше існування. От як вони міркують, всі інші государі, і причину того, що вони не надсилають до бухари послів із багатими дарунками, слід шукати в їхньому невпинному трепеті – Перед всемогутністю нашого владики. От. скрикнув емір, який вельми захопився відповідю ходжі на От як треба відповідати на запитання Еміра. Ви чули, вчіться, Бовдури, подібні до чурбаків! Справді, гусейн гусляя перевершує вас усіх своєю мудрістю в десятеро. Оголошуємо йому своє благовоління. Наразі палацький кухар підбіг до Ходжина срідіна і напихав йому повний рот халви та людяників. Щоки Ходжина срідіна роздулися, він задихався, густа солодка слина текла по його підборіддю. Імір поставив ще кілька таких самопідступних запитань. Відповіді ходжіна-срідіна були кожного разу найкращими. У чому полягає найперший обов'язок придворного – запитав імір. Хоча насередин відповів йому так. О великий, блискучий повелителю. Найперший обов'язок придворного полягає в щоденному тренуванні спинного хребта, аби останній набув необхідної гнучкості, без якої придворний не може належним чином виявити свою відданість і благоговіння. Спинний хребет придворної Має згинатися, а також звиватися в усіх напрямках, на відміну від скостенілого хребта якогось там просто людина, який навіть і вклонитися як слід не вміє. Саме так, закричав захоплений мір, саме так у щоденному тренуванні спинного хребта. Вдруге оголошуємо наше благовоління мудрецю у гусейнові гуслії. На Срідіну вдруге напихали в рот халви і людяників. Цього дня багато хто з придворних перейшов від Бахтіяра на бік Ходжина Срідіна. Ввечері Бахтіяр покликав до себе Арсланбека. Новий мудрець однаково загрожував їм обом. І заради того, щоб його знищити, вони забули на деякий час старовинну ворожнечу. «Добре підсипати йому чогось у плов, сказав Арсланбек. Який був майстер на такі справи. А потім Емір зітне нам голову, заперечив Бахтіяр. Ні, шановний Арслан Беку, діяти треба інакше. Ми маємо всіляко вихваляти і звеличувати мудрість гусейна ослії і домогтися того, щоб у серці іміра закрався сумнів, чи не перевершує в очах придворних мудрість гусейна гослії його власну і мірову мудрість. А ми невпинно вихвалятимемо і звеличуватимо гусейну слію, і настане день, коли й мір відчує ревнощі. і цей день для гусейна ослії буде останнім у його піднесенні і першим у його падіння. Але доля дбайливо оберігала ходжуна середина, і навіть похибки його обертали йому на користь коли бахтіар і Арсланбек щоденно й непомірно вихваляючи нового мудреця майже досягли поєднаними зусиллями своєї мети, і Емір, поки що таємно, але вже почав ревнувати, трапилося так, що ходжа насередін схибив. Вони гуляли з Еміром в саду, вдихаючи аромат квітів і насолоджуючи співом птахів. Емір був мовчазний. У цьому мовчанні ходжана Средін відчував приховану неприязнь, але причини збагнути не міг. А як твій полонений, той самий старий? раптом запитав емір. Чи дізнався ти гусейного слія, його справжнє ім'я і наміри, з якими він прибув до бухари? Ходжана Середін думав у цей час про Гольджан і відповів неуважно. Хай пробачить великий повелитель нікчемного раба свого. Я не міг добитися від цього старого жодного слова. Він мовчить, як риба. Але ж ти пробував застосувати до нього тортури. О, великий повелитель, ще б пак, позавчора я виламував йому суглоби, а вчора цілий день залізними кліщами розхитував йому зуби. Це хороші тортури – розхитувати зуби, сказав імір. Дивно, що він мовчить. Може, прислати тобі на допомогу майстерного і досвідченого ката? О, ні. Хай Великий Повелитель не затрудняє себе такими турботами. Завтра я застосую нові тортури. Я протикатиму язик і ясна цього старого розжареним шилом. Стривай, стривай. вигукнув емір, і обличчя його проясніло. Але як він тоді зможе назвати своє ім'я, якщо ти простромиш йому розжареним шилом язик? Ти не подумав про це, гусейне осліє, і не передбачив? Але ми, великий мір, подумали, передбачили і запобігли твоїй помилці. З чого видно, що ти хоча й незрівняний мудрець, але наша мудрість набагато перевершує твою. У чому ти зараз і переконався? Радісний сяючий Емір повелів негайно скликати придворних, а коли вони зібралися, оголосив їм, що сьогодні перевершив своєю мудрістю гусей на гуслію, запобігши помильці, яку мудрець ледве не скоїв. Придворний літописець ретельно записав кожне слово Еміра, щоб прославити мудрість його в наступних століттях. Від цього дня ревнощі полишили серце Еміра. Так, завдяки випадковій помилці, хоча насередін зруйнував підступні задуми своїх ворогів. Але бували у нього, і дедалі частіше, нічні самотні години нестерпної нудьги. Повний місяць стояв високо над Бухарою, слабким сяйвом світилися кахельні шапки незлічених мінаретів, а могутні камінні підніжжя тонули у блакитному димові. Линну вітерець, прохолодний над крівлями і задушливий внизу, де земля і стіни, розжарившися за день, не встигли остигати за ніч. Усе навколо спало – палац, мечеті, будинки. Тільки сова порушувала пронизливими криками гарячу дрімоту священного міста. Хоча на середин сидів біля відчиненого вікна. Серцем він знав, що Гульджан не спить, Думає про нього. І, можливо, обоє вони дивляться наразі на той самий мінарет, але один одного не бачить, розділені стінами, кратами, вартою, євнухом і старими жінками. Хоча на насередін зумів відімкнути браму палацу, але гарем, який раніше, залишався замкнутим наглухо. Тільки слушна нагода – Могла відчинити його перед Ходжою насередіном. Він невтомно шукав цієї нагоди. Марно. Він навіть не зміг і досі послати Гюджан свісточку про себе. Він сидів біля вікна, цілував вітер і говорив йому. Ну, хіба тобі важко це зробити? Залети на хвилинку в її вікно, торкнися її губ. Передай, Гульджан, мій поцілунок і мій шепіт. Скажи, що я не забув її, що я врятую її. Вітер летів собі далі, хоча середині знову залишався сам. Сам на сам своєю тугою. Настав день, а за ним звичайні клопоти й турботи. Знову довелося йти у великий зал і там чекати виходу і міра. Слухати улесливі слова придворних, розгадувати хитрі підступи Бахтіяра, ловити його погляди, сповнені прихованої отрути. Потім треба було падати низь перед іміром, вихваляти його. Потім довгі години сидіти з ним вдвох, дивитися, приховуючи огиду на його одутле, пом'яти обличчя, уважно слухати його дурне базікання, пояснювати йому розташування зірок. Усе це до того набридло і остогидло ходжі на середину, що він навіть перестав придумувати для Йміра нові докази, і все поспіль головний біл Йміра, нестачу води на полях, підвищення цін на пшеницю – все пояснювали тими самими словами, посилаючись на ті самі зірки. «Зірки сад абзабіх, — говорив він нудним голосом, – протистоять сузір'ю зір'ю водолія». Тоді як планета Меркурій стала ліворуч від сузір'я Скорпіона. Це їм і пояснюється сьогодні безсоння Поволителя. Зірки сад Адзабіг протистоять планеті Меркурій тоді як це треба запам'ятати повтори гусейне гуслія. У пам'яті великого Еміра не було ніякої. Наступного дня розмова починалася знову. Подіж худоби у гірських місцевостях пояснюється тим великі міри, що зірки сад Абзабіг стали впоєднані з Сузір'ям Водолія, тоді як планета Меркурій протистоїть Сузір'ю Скорпіона. «Значить, зірки сад Абзабіг, – говорив Амір, – це треба запам'ятати». «Всемогутній Алах, до чого ж він дурний? – з тугою думою, думав Ходжан Асредін. Він ще дурніший за Акаліпфа Багдацького». «До чого ж він мені набрид? І чи швидко я вирвався звідси?» Аймір починав знову. «У нашій державі, гусейне-гуслія, панують наразі повний мир і заспокоєння. І навіть нічого не чути про цього не чистивця. проходжу на середіна. Куди б він міг подітися? І чому мовчить? Поясни нам, гусейне-гуслія». О, всемогутній владико, зосередження Всесвіту, Зірки сад ад забіг, починав він нудним і тягучим голосом, і знову пояснював усе сказано вже багато разів. А крім того, великий міре, цей нечистивець ходжана середін бував у Багдаді, і певна річ чув про мою мудрість. Коли йому стало відомо, що я приїхав до бухари, то він зачаївся, пройнятий страхом і трепетом, бо він знає, що мені зовсім не важко його зловити. Зловити! Це було б дуже добре, але яким чином ти думаєш його зловити? Я для цього почекаю сприятливого поєднання зірок сад Абзабіг з планетою Юпітер. З планетою Юпітер, повторював імір, це треба запам'ятати. Ти знаєш, Гусейна слія, яка мудра думка зараз осяяла мене? Ми подумали, що Бахтіяра треба зняти з його посади, а великим візирем призначити тебе. І доводилося падати ниць перед еміром, вихваляти його і дякувати йому, а потім пояснювати, що тепер не можна змінювати визирів, бо зірки сад Абзабіг не сприяють цьому. «Мерші, мерші, вирватися звідси!» – вигукував подумки, ходжа на середін. Так, чекаючи слушної нагоди, ходжана на середін нидів у палаці – його вабили до себе базар, натовп, чайхана, димна харчевня. Він віддав би всі мірські страви за миску цибулевої, пекучої від перцю юшки з баранячих ніг. Зажили їх хрящі в базарному дешевому плові. Він обміняв би свій парчевий халат на будь-яке рване дрантя, аби замість славослов'я і вихвалянь почути просту природну мову і гучний Щироседний сміх. Але доля продовжувала випробовувати ходжу на середина, бо йому ніяк не випадало слушної нагоди. Тим часом Емір дедалі частіше запитував його, коли ж нарешті зірки дозволять йому підняти царственною рукою покривало нової наложності. Розділ 28. Одного разу разур. У непризначений час покликав до себе багдадського мудреця. Було дуже рано, увесь палац спав, чувся плескіт палацових фонтанів, буркували горлечки, шелестіли крилами. Невіщо я знадобився йому? Дивувався ходжана середін, підіймаючись яшмовими сходами опочувальньою міра. Назустріч йому нечутно, наче тінь, в започивальні вислизнув бахтіяр. Вони на ходу обмінялися вітаннями, хоча на середі насторожився, перечуваючи якусь капость. В опочивальні він застав головного євнуха. Його велика снотливість, жалісно стогнучи, лежав низь перед ложами міра, а поряд на килимі валялися уламки оздобленої золотом пальмової тростини. Бажкі оксамитові завіси відгороджували опочивальню від свіжого вранішнього вітру, від сонячного проміння і пташиного щебету. Їх осявало тьмяне полум'я світильника, який хоча й був зроблений з чистого золота, але чадив і смердів нітрошки трошки не менше, ніж звичайний глиняний. Окутку диміла різьблена курильниця, виділяючи пряні й солодкі пахощі що не могли, однако, забити чадний запах баранічого сала. Повітря в опочивальні було таке густе, що у на Середин залос... залоскотало в носі і задряпало в горлі. Імір сидів, висунувшись під шовкової ковдри волохаті ноги. Ходжа На Середин помітив, що п'яти у повелителя були темно-жовті, не би він коптив їх час від часу, над своєю індійською курильницею. Осей не госля. Ми перебуваємо в дуже поганому настрої, мовив емір. У цьому винен наш головний євнух, якого ти бачиш перед собою. О, великий повелителю. скрикнув ходжа на середін, холодіючи, невже він наважився? Та ні, і зморщившись, махнув рукою. Ну як він може наважитись? якщо ми з властивою нам мудрістю все передбачили, перш ніж призначити його головним євнухом. Про все поклопотались. Зовсім інша справа. Ми дізналися сьогодні, що цей негідник, наш головний євнух, забувши про велику ласку, якої ми його удостоїли, призначивши на одну з найвищих посад у державі, став злочинно нехтувати своїми обов'язками». Скориставшися тим, що ми останнім часом не відвідуємо наш гарем, Він наважився на три дні покинути його, Щоб вдатися до згубного пороку — куріння гашишу. І в гаремі порушився порядок і спокій, А наші наложниці, позбавлені нагляду, Побилися між собою, повидирали одна одній волосся І подряпали обличчя, Чим завдали нам, великому Омірові, чималих збитків, Бо жінка з подряпаним обличчям або з рідким волоссям не може вважатися досконалою. Як на наші очі, принаймні. Крім того, трапилася ще одна подія, яка завдала нам велику смутку. Наша нова наложниця занедужала і ось уже третій день не приймає їжі. Хоча на насредін стрепенувся, і Мір рухом руки зупинив його. «Стривай!» Ми ще не все сказали. Вона занедужала і може розстатися з життям. Якби ми увійшли до неї хоча б один раз, то її хвороба і навіть смерть не так вже сильно засмутили б наше серце. Але наразі ти сам розумієш, гусейне гуслея, ми вельми і вельми засмучені. Ось чому ми вирішили, вів далі Емір, підносячи голос, щоб надалі не зазнавати засмучення і Усунете цього негідника й розпусника з його посади, позбавити всіх наших милостей і дати йому двісті патогів. Тобі ж, огусейне гусля, ми навпаки вирішили надати велику милість і призначити тебе на посаду, що звільнилася, тобто головним євнухом нашого гарему. Ухожі на середні підкосилися ноги. Зупинилося дихання і похолоділо все всередині. Емір, звівши брови, грізно запитав. «Ти, здаєшся, маєш намір заперечувати нам, гусейне гусляя? Можливо, ти віддаєш перевагу марній швидкоплинній насолоді перед великим щастям служити нашій царственній особі? Відповідай, якщо так». Хоча на середину вже оволодів собою. Він вклонився й мірові. Хай переже Аллах нашого великого повелителя. Милість і міра до мене нікчемного справді безмежна. Великий владика має дивовижну властивість відгадувати найпотаємніші бажання своїх наближених, що дає йому змогу повсякчасно обдаровувати їх своєю ласкою. Скільки разів мріяв я, нікчемний? Посісти місце цієї злидащилої, дурної людини, що лежить тепер на килимі, і стогне тонким голосом, зазнавши справедливого покарання тростиною. Скільки разів я мріяв, але не наважувався сказати про своє бажання і мірові. Але сам великий повелитель, так у чому ж річ, і радісно перебив його ймір. Наразі ми покличемо лікаря, він візьме свої ножі, і ти підеш з ним куди-небудь у відлюдне місце. А ми тим часом накажемо Бахтіярові написати указ про призначення тебе головним явнухом. «Ей!» – вукнув Амір і плеснув у долоні. Хай прихилить повелитель свій слух до жалюгідних слів моїх. Поква помовив, хоча насредін, із побоюванням кидаючи оком на двері. З великою радістю і готовністю я негайно пішов без лікарем у відлюдне місце. Але мене зупиняє лише піклування про благоденство повелителя, адже мені після цього доведеться довго лежати в ліжку, а нова наложниця повелителя за цей час може й померти, і серце й міра огорне чорний туман смутку, навіть думка про це мені нестерпна. «Тому я гадаю, що треба спочатку вигнати недугу з тіла наложниці, а вже потім я піду до лікаря, щоб приготувати себе до посади головного явнуха». «Хм», – сказав імір, і з великим сумнівом подивився на ходжу на середину. «О, повелителю, адже вона вже три дні не приймає їжі!» «Хм», – повторив імір, і звернувся до явнуха, що лежав перед ним». Ти нікчемне породження павука, відповідай нам, чи сильно занедужала наша нова наложниця, чи справді нам варто турбуватися за її життя? Хоча на середині відчував, як повзуть по його спині цівки холодного поту. Страшенно стривожений, він очікував відповіді. Явнух сказав, о, великий владико, вона стала худою і блідою, як молодий місяць. Обличчя її немов і пальці холодні. Старі жінки кажуть, що це вельми несприятливі ознаки. Емір занурився в роздуму. Хоча на відхилився у тінь і подякував димній напівтемряві, що панувала в опочивальні, і приховувала блідість його обличчя. Так, сказав емір. Якщо це правда, то вона, мабуть, дійсно помре, чим вельми засмутить нас. Головне те, що ми жодного разу ще до неї не входили. Та чи ти впевнений, гусейне гуслія, що зможеш її вилікувати? Великому повелителю достеменно відомо, що від Бухари до Багдаду немає лікаря кращого за мене. «Іди, гусейне гуслія, і приготуй їй ліки». Великий Владико, мені треба спочатку визначити її хворобу, але для цього я маю оглянути її. Оглянути? Емір подивився на нього здивовано. Коли ти будеш головним уявнухом гусейне гусляя, тоді встигнеш надивитись. О, повелителю, ходжа на схилився до землі. Я мушу. Нікчемний рабе. закричав емір. Чи відомо тобі, що ніхто із смертних не має права під загрозою жахливої страти бачити обличчя наших наложниць? Чи відомо тобі це? Відомо, повелителю, відповів хача на середін. Але я не кажу про обличчя. Я ніколи б не наважився подивитися на її обличчя. Мені достатньо побачити її руку, бо такий вправний лікар, як я, може визначити будь-яку хворобу за кольором нігтів. Руку перепитав Амір. «Що ж ти відразу не сказав, гусейне гуслія, змусив нас даремно гніватись? Руку це, звісно, можна. Ми самі пройдемо з тобою до гарему. Вважаємо, що споглядання жіночої руки не зашкодить нам». «Споглядання руки не може зашкодити великому повелителеві», відповів хача на середін, зметикувавши, що побачитися з гульчан сам на сам йому все одно не вдасться. І якщо вже без свідка не обійтись, то краще хай цим свідком буде саме Мір, аби згодом у серце його не закралися якісь підозри.